Один ріфрейтор підвівся, побачив Миколку і впав на землю, вхопившись руками за автомат. Потім Ксянда передав наказ жандарма поліцаям, і ті поповзли травою, щоб відрізати Миколці шлях відступу. А хлопця в цей час, дивлячись під ноги, і не помічає, яка небезпека чигає на нього. Ось уже закінчилось гибле місце. Миколка посміхнувся, рукавом витер чоло, скинув картузика. Вивільнені кучері соняшно заврушились під сонцем. І в цей час біля нього, наче з-під землі, виросли забрьохані, розсмикані поліцаї. «Руки вгору!» Миколка зойкнув, шарпнувся назад у болото, але було пізно. Замить він птахом забився в дужих руках поліцаїв, а до нього уже гупав обер-єфрейтор і ксянда з пістолетом у руці». Міцно тримаючи хлопчака за плечі, поліцаї поставили його перед обер'єфрейтором. Наперед, ховаючи пістоля в кобуру, виступив Ксянда. За проданця від радості тремтіли ніздрі й химерні губи. Одна навіки підскочила до самого носа, а друга, нагнівившись, вивернулась донизу. Він витріщився на миколку, точнісінько так, як обер'єфрейтор вирячувався на поліцаю. «Куди Ходи ходив? Кажи саму правду! Ми все знаємо!» І наступив черевиком Миколці на пальці, бо треба зразу вичавлювати зізнання. Хлопчак не по-дитячому подивився на прислужника, не по-дитячому відповів. «Чого ж говорити, коли ви все знаєте? Не топчіть дядьку ногу, бо й ваша не вічна». «Гунс, вот!» Зразу обурився і почервонів Ксянда. «Як ти мерзотнику зі старшими розмовляєш?» «Де був?» «На болоті». «А кому їсти носив?» «Партизанам?» «Хіба партизани в болоті сидять?» «Вони в лісі орудують». Ксянда переклав слова Миколки обер гефрейтору. «Той посатанів...» і вдарив хлопця по З куточка уст Миколки потекла кров. «Кажи, де партизани?» І дитина зневажливо глянула на свого ката. «Я нічого не знаю». Оберді ще раз ударив Миколку в обличчя, а потім закричав до поліцяїв «Надзвінить, у свині!» Тягнучи Миколку за руки, він метнувся до мотоцикла, Впхнув хлопця в коляску, а потім туди забрався Ксянда, намертво охопивши Миколку руками. Мотоцикл помчав до татарського броду, а за ним галопом поліцаї. У присілку Миколку з жандармами і Ксяндою побачила тітка Олена і вклякла біля плота. «Тіточко, скажіть мамі, що мене спіймали на болоті!» – гукнув хлопчак. Ксянда вдарив його і затулив рота руками, що теж нестерпно пахли дешевими парфумами. Над селом забенкав великий дзвін, а вулицями забігали поліцяї, скликаючи людей на сход. Коли цвинтар забили чоловіки і жінки, на опасання дзвінниці, тримаючи пошарпаного, закривавленого миколку, вийшли Ксянда і обер'єфрейтор – за ними з дверей виглядали принишклі калістрат і мусії. Жандарм хусточкою витер долоню і пінячись викинув з розлюченої пащеки слова, з яких люди зрозуміли тільки одне швайне. Сянда почав перекладати, зменшивши кількість свиней. Панове хлібороби, сьогодні наш обер'єфрейтер спіймав на болоті злочинця, який має зв'язок з партизанами але не хоче в цьому зізнатися, хоч як ми не допитували його і на болоті, і ось на дзвінниці біля святих дзвонів. Тому звертаємось до вас. Скажіть, де переховуються партизани. Якщо не скажете, обер-єфрейтор сам скине злочинця з дзвінниці, а вже внизу який сток його ніхто не позбирає. Рішенець пана обер-єфрейтора твердий і остаточний. Натовп здригнувся. Заплакали, заголосили жінки, а жандарм ще щось гаркнув і глянув на годинника –